الجمله الاسميه جمله اسميه مقصد دا لري چې هغه احاديث بلولي چې داغه په اول کې اسم وي او چې کوم جمله په اول کې اسم راشي نو هغه ته جمله اسمي ویل شي بس لړه اسم نخي تاسو باندې هم مرګ راشي یو لس نخي اول کې الف لام او اسم نکا زید عمر بکر نموچ را دیو عدین عد النسیحاتو دین پورا نسیحات تیم دا یوکلی مدا مختصرا خوبا دیکھ دیلوی گدوالی دی پوشیم حقو ندی مسلمان پا مسلمان باندی پوشیم پا غیب والی کی پا موجود والی دا رنگې ار دا ارچ خپل خپل حق د دین نصيحه دې بس دي کو نصيحت دې ده خې خوایده المجالس بالامانه مجسنا په امانتي څنګه مجلس په امانت سره وي هي چې دی مجلس د درسکا ک ماکه خبره وکړه له دلیل زده چې دا خبره به تبلچا سره نه کېږي د جماعت نه یا چې تاسو را سو خبره کوي یو خاط دی خو سو خبر نشته کنه توینه نو دا خبره دیبل چاته کول لغالی نو واس نه چې ټول غلط اواز او ډنګ ډنګ ډنګ او هغه ټول کلی کې مشتکی مشوره کې دا چې هغه چاپه را کتری دی سو خبر کنه نو بازه چا سره خبره کوي نو بیا هغه خبره هغه فور خاص او هغه دې دغه نسو کی دنیا خبره کی ادعاء او مخله دعا عبادت دعاء د عبادت مغز نه لري دعاء د عبادت مغزه بعض خلکو کی د دعاء نه منغو دعا خود د عبادت مغز نه لري خو چه په کومه طریقه دعا حضرت پاک صلی الله علیه وسلم اګه کړوا الحیا شوبته مل ایمان حیا یو څنګه د ایمان نه دا حیا یو شاهده ایمان نه حیا شعبۃ من الايمان حیا شوبدا یو څنګه د ایمان نه سرپاس او یا څنګه دې کنه مخکمن یو کنه یو پایکه حیا داریده المرء ما من حبہ دا چا سره منکه چا سره من ساتي المرء ما دنیا او اخرت کې با سره الحمر جو ما الاسم شراب مجموعاتو گنا او شرام بجموع دو گناہونو دا چکلے یو انسان شرابوس کی گنام نو آغا بیادر طول گناہونو جل لے بیا آبیا زنام کئی آبیا لیواتاتم کئی آبی آغا بیا حرام خوریم کئی آغا پہ پر دیمال بیا غلے کی گی ماں پوشی خسمونم پہ کئی دوکیم کئی بلا خلافی وادم کئی دکا چارا دے شرابی چرسی پوری بیا شي الاناتو من الله او تا ته زان د س جولکړې کته و چې دینه بس امده د دنیا کې پوه شو نو دنه چور دا غندې الانات من الله والعجلت او تاسو تا مخې مونږ کوي وای راشه شیخ صاحب الله دې معافرت نصیب کړي هغه دین نیک سره او دا نماس نه تجربه کوي نو چې چا وو د دین سره نی نه ومنسونه اړه خوف یو طالبو آبا چا شاپر شیخ خوری نظر بے کاؤ دا سبو کنو پر مدود ری دا شاپر شیخ سبیوز اللہ ویدہ سالی نیدہ تالیب تالیب من بزار دا چھے کل از زلازم جو ماند دے نو نفل بانے بہو لائلی نو تالیبان خوئے لیو بخوا نو آگا تالیبان شروع که جاسوسی نو چه داغا شروع کلا نو هغه غریبا دستان نمود بنا کاؤ فردو کم کھوٹا ہ چاز بوځه که ته خدا سه او دې خوشالي مو ژوندانه خوشاله و ما خوش اویژک به ودا سم کرے کله او دې کوم ته دې ژوندی د کار باندې کې خوش ها ار کار چې کې نو دابا د خلک چې تا ویني کنه نه وای یو کار سره عادت کوي دا خلک نه بس که صبر وکړم مختصر نه کړم نه کومه علی دا هو آہ ویدہ ہو دیرہ مزار دے دین کے دیرہ خوشتا ہم اس کو ٹک چلسی زنائی بنگی حرام خور دا کو اتاو تری دا باہت گن بخاری شدہ شہ سنگ دیر گئی کہنا اواج اس کے نرے ہاں الانات من اللہ بردباری و حلم دا اللہ طرف نرے والعجلت من الشیطان آو جلدیل شیطان نراب جلدی بنن کے تلوار په یو کار کې باندې کې وو ډن په کار کې په تلوار کې نور باندې کې وو